16. fejezet A falu előjárója egy 50 év körüli, nagyhasú, nyájas, ötgyermekes családapa volt, aki az apjától örökölte a tisztséget. Hamar értre sült az ismeretlenek érkezéséről. Sajnálta, hogy félbe kellett szakítani a sziasztáját, de a váratlan látogatók elé sietett egy emberek kíséretében, aki ernyőt tartott fölé, nehogy a napsugarai tar fejére tűzzenek amikor tekintete találkozott a hatalmas páviánéval megtorpant. – Köszöntelek benneteket, barátaim. – Mi is téged? – válaszolta Kem. – Ez egy szelitített állat? – Fölesküdött rendőr. – Vagy úgy? – És magukban kit tisztelhetek? – Én Kem vagyok a rendőrfőnök, ő pedig pászer, Egyiptom vezírje! Az előjáró meglepődve húzta be a hasát, majd kezét a hódolat jeléül előre nyújtva kétrét hajolt. Mekkora megtiszteltetés egy ilyen kis falunak, hogy fogadhatja a vezírt? Megkora megtiszteltetés! Miközben felegyenesedett, már ontotta is magából a fellengző zícséreteket. Csak akkor akadt végre benne a szó, amikor a majom felmordult. Biztos, hogy mindig hallgat magukra? Igen, kivéve, ha a gonosz tevőt szimatol. Á, szerencsére az én kis közösségemben egyetlen gonosz tevő sincs. Jobban meggondolva, a mélyhangú núbiai ugyanolyan félelmetesnek látszott, mint a majma. Az előjáró már hallott a különös rendőrfőnökről, akit nem nagyon érdekelnek a hivatali teendők, viszont a nép között él, így aztán előbb-utóbb minden bűnözőt elkap. Kellemetlen meglepetés, hogy elvetődött ebbe a kis faluba. A vezérről nem is beszélve. Hiszen a vezír túl fiatal, túl komoly, túl kíváncsi. Természetes nemessége, fürkésző, szúrós tekintete, szigorú komolysága, semmi jót nem jósolt. Engedjék meg, hogy hangot adjak a csodálkozásomnak, ilyen rendkívüli személyiségek ebben a kis istenháta mögötti faluban. Az ember el se lát a határotok végéig, állapította megkem, és a földek tökéletesen vannak öntözve. Ó, ne higgyetek a látszatnak! A mi vidékünkön nehéz megművelni a földet, a szegény parasztjaim belerokkannak a munkába. Pedig remek áradás volt a nyáron. Nekünk nem volt szerencsénk, itt túl erős volt az ár, és rossz állapotban voltak az öntöző medencéink. De hiszen azt mondják, hogy kiváló volt a termés. Ó, ne higgye, sokkal kevesebb termet, mint tavaly. Hát a szőlő. Ó, mekkora csalódást okozott. Ahogy érett, felhőkben jöttek a rovarok, kicsipkézték a leveleket és a szőlőszemeket is. A többi faluban nem történt ilyesmi, jegyezte meg Pászer, és a szavai puszta ténymegállapítás helyett gyanúsításként hangzottak. Az előjáró nem számított ilyen éles hangra. Vagy a többi előjáró kérkedett, vagy az én falummal tényleg kivételesen kegyetlenül bánt a sors. Az állatok? Sok marha elpusztult betegségben. Hívtunk állatorvost, de... Túl későn érkezett. Igazán eldugott helyen vagyunk, és az idevezető út kifogástalan, ellenkezett Kem. A Karnaki felügyelők gondosan rendben tartják. Hát szerény lehetőségeim ellenére hatasmas megtiszteltetésnek venném, ha, ha meghívhatnám önöket ebédre. Az ételeink egyszerűek, de jó szívvel kínáljuk őket. A vendéglátás törvényeit senki sem szeghette meg. Kem a vezír nevében elfogadta a meghívást. Az előjáró pedig előreküldte a szolgáját, hogy szóljon a szakácsnőnek. Pászer megállapította, hogy a falu virágzóan gazdag. Sok házat nemrég meszeltek újra. A tehenek és a szamaragszőre fény lett, hasuk telt volt. A gyerekek új ruhákban jártak. A kellemesen tiszta utcák sarkán istenségek szobrai álltak, a főtéren az előjárósággal szemben egy szép kenyérsütő kemence és egy nemrég felavatott nagy malomkő. Gratulálok a munkájához, mondta pászer. Látom, a faluban senki nem szenved hiányt semmiben. Még soha nem adatott meg nekem, hogy ilyen szép falut lássak. Túl nagy megtiszteltetés, hogy ezt mondja. Valóban túl nagy. Kérem, kérem kerüljenek bejebb. Az előjáró háza a méretét, a helyiségek számát és díszítését tekintve egy memphis nemes otthona is lehetett volna. Az öt gyerek illemtudóan köszöntötte a neves vendégeket, az előjáró felesége jobb kezét a melkasára helyezve fejet hajtott előttük. Neki is jutott ideje arra, hogy kifesse magát és szép ruhát öltsön a tiszteletükre. Pompás gyékényekre telepettek le, és neki láttak a falatozásnak. Édes hagymát ettek, uborkát, babot, pórét, szárított halat, rostonsült marhabordát, görög dínyét és Szent János kenyér sziruppal leöntött süteményt. Illatos bukéjú bort ittak a számtalan különféle fogáshoz, amelyek láthatóan alig csillapították az előjáró étvágyát. Dicséretreméltó ez a vendéglátás, félte a vezír. Igen, megtisztel. Beszélhetnénk a mezők írnokával? Látogatóba ment a családjához, Memphis-től laknak. Csak egy hét múlva jön vissza. De az irattárát nyilván megnézhetjük. Hát sajnos nem. Beszokta zárni az irodáját, és én nem tehetem meg, hogy én viszont igen. Ön a vezír, természetesen. De nem volna ez mégis kezdett bele az előjáró egy mondatba, de befejezni már nem merte. Félt, nehogy bakrövést kövessen el. Hosszú az út tébáig, és ebben az évszakban hamar lenyugszik a nap. Kár az időt az unalmas iratokra vesztegetni. Gyilkos marhasültet evett, és pont ebben a pillanatban tört ketté egy csontot. A roppanásra az előjáró összerezzent az ijegységtől. Hol vannak az iratok? kérdezte Pászer. Ö, no, hát, hát nem, nem is tudom. A, az írnok biztosan magával vitte őket. A pávián felegyenesedett, atlétaként magasodott a nagyhasú előjáró fölé. Rászegezte vörös szemét, és figyelte, hogyan kezd el remegni az előjáró keze. K kérem, kössék meg ezt a majmot. Adja elő az iratokat parancsolt rá Ken. Különben nem felelek, a kollégám tetté írt. Az előjáró felesége térdre vetette magát a férje előtt. Mondd meg nekik az igazat, könyörgött. Nálam vannak az iratok. Elmegyek értük. Gyilkos és én magával megyünk. Segítünk ide hozni a tekercseket. A vezírnek nem kellett sokáig várnia, Hamarosan az előjáró maga hengergette ki előtte a papíruszokat. Minden rendben van, motyogta. Mindent feljegyeztünk a kellő időben, a, a jelentésekben nincs semmi rendkívüli. Hagyjon, hadd olvasak nyugodtan, szólt rá pászer. Az előjáró gyorsan távolabb lépett, a felesége pedig kiment az ebédlőből. A mezők írnoka alapos munkát végzett. Többször is átszámolta a marhákat és a gabonászsákokat. Pontosan feljegyezte a tulajdonosok és a marhák nevét, az állatok súlyát, egészségi állapotát. A veteményeseket és a gyümölcsösöket is ugyanilyen részletesen vette számba. Az általános összefoglalás pirossal állt a papíruson. A különféle termelési ágakban kiváló átlagon felüli termények születtek. A vezér zavarba jött, számolni kezdett. A falu mezőgazdasági területe akkora volt, hogy a jövedelme szinte teljesen fedezte azt a hiányt, amely miatt Kánit elmarasztalnák. Miért nem szerepeltek ezek a javak Káni számításaiban? Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki tisztelettel bánjon a másik emberrel, jelentette ki pászer. Az előjáró fejet hajtott. De ha ez a más valaki meghamisítja az igazságot, akkor már nem méltó a tiszteletre. Már pedig maga, ugye, ezt tette. Én mindent elmondtam. Gyűlölöm a durva módszereket, de bizonyos körülmények között, amikor sürgős a helyzet, még a bírónak is erőt kell vennie magán. Ugye? Mintha csak kitalálta volna a vezír gondolatát, Gyilkos az előjáró nyakába ugrott és hátrahúzta a fejét. Félj, vé meg! Kitöri a nyakamat! A többi irat? kérdezte kem nyugodtan. N nincs több, nincs több! Kem pászerra nézett. Azt javaslom, hogy sétáljunk egyet, míg gyilkos kikérdezi. Ne, ne, ne hagyjanak egyedül vele! A többi irat ismételtekem. Előbb a mancsát, vegye le rólam! A pávián elengedte az előjárót, aki megtapogatta fájó tarkóját. Úgy viselkednek, mint a vadak! Tiltakozom ezzel ellen az önkényesség ellen, nem találok szavakat! Így megkínozni egy előjárót? Tiltakozom! Azzal vádolom, hogy hivatalos iratokat rejteget. Az előjáró elsápadt fenyegetés hallatán. Odaadom a többi iratot is, de de követelem, hogy ismerjék el az ártatlanságomat. Mit követett el? Mindent a közjó érdekében tettem. Az előjáró lepecsételt papírusztekercset vett elő az egyik edényes ládából. Az ilyet arc arckifejezését hirtelen kegyetlen ridegség váltotta fel. Hát tessék! A szövegben az állt, hogy a falu terményeit a koptoszi tartomány fővárosába szállították. A mezők írnoka aláírta és dátummal látta el a papírust. Ez a falu karnak birtokához tartozik, emlékeztetett pászer. Rosszak az értesülései Egyiptom vezírje. A falu szerepel a fő pap birtokainak a listáján. Az öreg Káni ugyanolyan tájékozatlan, mint ön – nem az ő listája mutatja az igazságot, hanem a katasztteri lajstrom. Nézze csak meg Tébában. Látni fogja, hogy a falum koptos gazdasági felügyelete alá tartozik, nem pedig a Karnaki templomhoz. Erről tanúskodnak a határkövek is. Panaszt teszek maga ellen szándékos bántalmazásért. A vádíratom alapján pert kell majd indítani a saját maga ellen, pászervezír.